Aztean intzen garaian Kalean beti mobida Ta poliziak Ninduen preson degira Ta gero iesi Geroen argi da, nere bizitza guzian, iskriba eta iskriba, liburuak untziak lez, joan litezke urruti Lehen liburuen baitan itzultzen nintzen errira Horain ere liburuak nerekin joan endira Horain ere liburua nerekin joan Gaskin baten barruan Itzulinaiz erri daño Len poemetako itzak Ziren ilkutxeata laño Orain oiek utzidi Sentitzen naiz anianio Plazan hor daude iruzar Tabeste bi andere nio De xente zartu da baina Ama bizirik daukat nio Zuzen, zuzen, itzuli naiz bere besoetara Poema ederagori eskutidatzi au baino Poema ederagori eskutidatzi au baino en kome nikoda acerunz nun barna ibi naisen ez dut naiesplikatzea baina bai ango jende tan bizitsa Arriskutsua zenean nere itzalaren atzea, giende asko kera aterpetzea, nere gogoan zaudete bai batata bai bertzea, beti izanen zaretea. Nere bigarre netxea, beti izan entzarete, nere bigarre netxea.